چونکی باپ دا حج شورو، دا حج تعریفی شورو کت زمنا، حج پمیاشت مقرر کرد، نسوک جی، فرض کی،, کی فدیکی حج، ننبا کئی، کار دا حیوانیت، ننبا کئی، درندگانو، ننبا کئی، کار شیطان، کار ملکیت کئی، دادی، صیفتونا ناکار دی، ای اوخده، اینسان کے لئے صلوعی صفتو نی، رفض جماعتا ہوئی حیوان بغیر دی جماعنا چرک و برسنو پوئیی بار حیوان دے او فسوق د فسق میں اشلوڈ ہوتا ہوئی فاسق تا فاسق ذکر ہوئی دیم تا خدا حکم نو درندہ چلے نو آغا فسق کئی مار تا چاوی دالاشو ری خاخر ادادو خوئی دے یعنی درندہ دا خوئی دے تو شرم نو قطر آغا دوش منی دا خوئی دے هروانه کول فساد کول در زندګی دي او جګړه جنگ در شیطان خد دی شیطان سره اسي جګړه کوي بډي والی داړي شیطان چې سار پاسي نو دوتنه مطلب دا دی دا هغتا کی صفاتو نشته خو ګوري حق بالکل پی دي نباکار د حیوانیت کې انباکار د درندکه انباکار د شیطان کار دمالک بکے اللہ دارنگی پیمان وائے حج دو دے که قرآن نو حج کی کچریا آجی جنگو فاسد شد او کچریا تو قرآن تعلیب جنگو کن دے سشد دے پونا دے پو مسالہ چی قرآن لراغلے دے بیستا دخلے الفاظ او جنگ کو لمنشم یعنی تقولا جی نم لاندی دارا عجیب بانی من دے پتامننی دی تزوجو او چوکې نیکی الله په پوهه ده او ته خوشاله شې ځان لره کتوان دي خپل لرایو ده دا نه چاې دلېو به سال کې غوړو خو نه ځان بچ کړی دلې محتاج نه او ییږي دمانه آقل مند نشته پتا څو ګنه فضل در فضل مالته وي اذان سره د کراکای نه شی واقعي خرسي جائز دي دا وی طالب ګيره دې ځان سره دې پټي وړي پینشنونه دې وړم کتابونه دې واغستل چیرې سبق مومو ځان قروانیشته دا جائز دي نيشته په تاسوونه چې لټوي مال صحیح دربنا نو کال شي کوشې د عرفات نه د دنیا کې الله پرزم شه عربو ختم شو نو قبائل با کیا نو هر قبیل با کل نکتا نسبت کو او دا کل توصیف و تعریف بے کو نو قرآن وی سن چل آگئی تعریف تا سکو نو قوس دا اللہ تعریف ہو گئی ایا کہ اللہ دوجہ آگئنا چلاز بیلتاو خیلا اوئی پخا دیننا پوہ غالبی دارنگی چکار نو بیا پل پلار یاد کا پلار دی نو اس پل اللہ یاد کا نسبت پر الله تعالی من نه قران وای په مساله پوښتې نو بیا کوشش کئ چیرې دا د خپل استاد د پلار د نومبر سنگ بدلول وای تدیر رسول پکاره دیبوند چنجی می اشاراتې کل کله دا وای کله دا وای دا قرانونو نه بدلل د پلار نوم بدلونه سبو خپل بدلنه چه ته و بدل وی باج به شرمدا شرمونه کئ دا څو شی څنګه کوتي خلک څنګه نو خلک دي نزان تم تک دي مو وي ځکه قرایش باندې راځه خلکو سره اوبه کنه واي هر نه کمل نه پاس واستغفر الله دا علم دیو نظان نزان تا مولانا روزه دیو ساتل ما روزه ساتل واستغفر الله الله په خلګې مهربان کله چې پرکې افال نه حاج دیا کې الله په شان دی ټول او سمه یادینم ساخت څنګه چې راغنه پس خپل نسب یادوي نو زمانه سب چي مسلمان دي هغه د الله بنده او خلک د هر عمل نه بعد ګډه لیکي یو دله بدبخ آیا یو نکبخ بدبخون ګډه دي یو اوچت دای آیا او تا دې انې وختون ګډه یو اوچت دای چې کله قران ذکی نو خلق اگې ترابلې اما صاحب تعالی او تري آیا و دان دې ولته عمل وکي قران دا سلو رلي ذکر کوي باز یذ خلقنا اوسګي چې وايي الله راکیم لا په دنیا کې نوم انو به اخرت کې دلته برخار دنیا کې نوم غټي اجي شم په هغه باندې ځونه وای نتل مې په دره دې مزل کیو کو نوجانې خطرې کومه خاص د چاګر وی حیفلان ماتم را اچو دې نه کړې اته ایږي شوی حاجونکی نه ایږي شه مصلیفې ورته نو کې فال نوسکي ابا زې د خلکو نه سودی शिवाय الله راقم تا په دنیا کې پاندنه کوي اخرت کې دې اجر حسنتا نه ومانه عمل اده دین نه مانه اجر په طریقې د استغرام او د تحسيس لغو دیو در ذکر شر نمخیو ماناوا راکی ملد دنیا کے طواندن اے کئی او آخیرت کے دید اجر او بچی مند دو داخ داغا نہیں کپار دی داغا کسان اولا برخلا در حساب والا دے یا کہ اللہ پر رضش میرے رشوک کے اگا درے رضی یا دو منا کی چیدی نو چاچی تروا نو گناہ پنیشتے اچاچی رستیوالا کو نیتی گناہ لمن اتقا دا رستی سرم لگی دا احکام بمانی دا احکام بیان دا اچاچی دا اللہ نیری گی اویے گئی دا اللہ پوشی اللہ توا پورتا شای بازیل خلقنا آرسوک دید دا داگا بدبخت اچھت درجائی شروع کرو سا یو خواہ بدبخت تو چاکوی مالا نو دنیا کے بکار دے ادوین بدبخت چننن دنیا کین په کار دیور غینې بعد به فساد کړي بعضې زخن ګناه سوګدي چې تاجو په غورځي تعالی زده وینا په جن دنیا کې دنیاي کې خبر کین ډېر متبرد ډېر وی سرهغه اگوا کې الله را دی نه چور کیږي دغه یو دي صافه حالانکه د سخت دشمن د الله دے الګد لدود نه سخت خسانې ګرمار د خدای د دین مقابله کې ډېر بې اکلا چې مخ وړایته کوشش کوي په دنیا کې د فساد کې فساد کې په دې کې اوه لا کوي فساد لنصر د مسلمانانو رضای وي پیر څه راغل کې مورید ورسره تمه کو غته لې په لاروا پیر په تمه کو دمن کې کې په دې ما یې نرمه څه ورته نو شیخ ته مخ شهریه بیا ها پیدا موذر په فاض زرب نه کنه خپل غوکن ها یو شیخ ما ته پته مزه وسون چې فل فصل مرتبه کوي ما ته مولانا سے پک دي کنه ما قران کی موئی د بذبغ دا سر ده له یو لیکر هر سوال نسل بذبخت مسلمانانو مال او فصل تبا ویداخو موزید امیداییی پاک دے کسوی تمہا کوغالو رموز پی کئی نکی گی ہر ڈکے چھ اٹو کی گی گیا تویب دے مہموز پی کئی کنا مہموز پی کئی کنا مہموز پی پیازم کی گی استعمالی مطموع دے کنا فضل خودے پر سے پوشو سیدے پلاس مرا دی دی کلکی والا چار کتابنو ورسلون مشامی را اختران خلق ناسی سبی خونزوز چاکچا پیران ویونگو رکنا دادمو یا شکی کتاب دے آوزی کلی کی ویا حرمت تتن ناسوار حرام دی جاو تاوی بل تاوی دل ری ناس تن ما تاوی مولانا سب ٹھیک دارا خبر رکنا میدیدی کتاب قبلی جیتا منینا تو یو ځای منه برځ نه منه یو ټوله منه مې پینځن جلد یو صفا یو له سم کرخه اته پنځ سم صفاره وکړه راځه ماونه متا وځه عبادت دا یو شری یو وینډ اوسه پنو کرای هغه سره جناو کړه نو جرته هغه دی مې رات منه غلش یا مینو توبه کله سره درداځی کیتاب دی چې یو خدای کی مانا په داغه د نو پیر څو پېده د اخلک ناس چې ټول مې تمنې کتاب دی چې یوغورم مدار جنبو او کې وی شیخ عبدالحق دي چې کوم شي حرام نه د استعمال حرام دي مې مدار جنبو مني بیا ما سفا دوتو ته یي مدار جنبو اول ذکر کیږي کی. چې چا چار مغیر نبی اسلام نه ثابت کنو کافر دي یا بالکل مې درم سفا کې و اته متو ته کی زمو نه ناس مت ا دیوال کړي مې الله عليه وسلم رسول الله عليه وسلم او بما يكون اته کلي کی کافر دی دلته او پیغمبر پر څه فوړ دی دا کتاب ته مانی چیر کی دا غونه ټپ و داسې اولاد کونکی دا غونه ای زلري بناسون داسې کی درده و کتابونه غلطه ای لار نکته کلي کی عالمو اګه ته دا سړک کافل کول غاړي د ډیز ډېر شي دا ډېر په قناه خبره ده اغه ورته فريت وګرځه او تاسو چې لار بشي موږ هغه مجو وینه سبا مجګ چا منصور باندې وجمي تاس پر موږ غواړ مردان پوری توپای پوری چې خان می خانو ګرځیدل مسفقين ټول علماء راځي موږ دا ډېر په قناه خبره یو تعالی به زم ما راغې مسفقين او ځګل ما ورته وی جیتا خبرنی، مای نا تون مولیان دا ملک را جمع شویدی، پیرس امده او تاوانی فتوه دا کفر کئی نیوک و دربانی تانگی، او سزاد شویدی، تروس او سزد کافر کئی، نوہ تانگی سر چوی نم در را لانده مای مجاڑا بیلکولو، پروامو کو پیر و دل خلای کی، تب ایو گوری رسیل با خود، مای تب ایو گوری، انشاءاللہ سواب دا ما او څوک لري خپل کې دا لږ نه مننه دي ګورم چې قران راځه خو نه شم اصول طور سره سفونه پيزه شپه ایستفونې دي مفوقات در له اغل لري پیر سه مخې ما کوم مشکل سلام یې چې ورته سفونه چې پاس ده 5000 په یوه خلک ما ته وویل چې دې له کوم نه نه راځي ادا ټول خپل په دښمن دي دی وادې دي زميرات کوله مې چکه موږ بیرسه په کېدل موږ نه لیدل خلک ویلي ما تا څومره کېدل ته وډارم پیرو ولې نه شې ما داتې موږ خلکو کوتي زوډارم موږ شو ما ګور دغه مسافر دی او ځکه کوله د دې نه چې میرا شلمي وي وي سلور او اقتداد موقيم مسافر په صحیح ده په اطمینان مسافر هغه دغه زائد دپېدا د مفترض متقونه فلسفه ده ګن زموږ یو کډولمو اچو انشاء الله ولیا نه مریام ولیا ناس خلکو دغه کومور د یاداسې کوي دغه قلای وي خوب کول موږ نه جنې قراټ کړی پیر ما ته وي چپک ما چپک ده نه ام کې لا خبرې ام کې چې څوکې ده نه ما ته پیر لیکي خلک کتاب چې نه عبادت ده او دا عبادت په لفظه عربي سره بږي چې قرانو تا پربې چودی نتا این پیلسی پنیدیستانی کانا صحی که گی اچه صحیح نیشنه تزنه که دیخل کو وزده پای اوکوا شور شا جنگ شد پیروی رادی چودی دینا معاملات تیتر بطر شد سرکتواتی در تانگی که که ناست زوم ورپسی که نستم بره تانگی که ما خام توری توری توری در زوم ورسید تقریر شورو که چداسی مجان پیر اشیوی که علام و تعلانوی مورته می داخله کی تا ل چندي درکاي لنګر له نو داغه تا ما کو پی سي دي خلکو یو شه ته ما کو پی سي دي مته له حرامه وي چې پکم زنه مضر راغلي یو شي خو لا سفر ان چې تکرا زما یو دوست وا ډير پهلوانو هغه شي خو نسو پېل راځه جنگل ته خو واټ په کوروږي دې زکر سړاي مزما دي قسمي به به دیمو قرآن منته راځي اغا طالب مارا وقت ميزه دیو پی جنگم تا مجرد ميزه دیو پی جنگم دا فرامو کون دا ماتا مچان خائد دست زما زین که خدای دا چولی دی چه دا مچان قولی دی ما که دی وقت رو قمان رجی دی متا دا خائد مچان رجی ما شو تولا صعاف الارض کوشش گی لیه لگل حرس و النسل اللہ دوز مری فساد اکلکه ویل کی عزت ویری دلانا نو نی وی دلات کول نو نی وی دل عزت پکولو د ګنا په دې ګنا کې هوځمای او سبا بچوندا دی کڑی چې وخانو څاړه سره ټایو د لوري وادو نو ما اصلاحی کمیټې جوړ کړي وای په زما نه کې تریما مانو کولانه مانګه مشران د دې کلمې چې سلا وکم مېره په دې کې وځر کوله مسئله چې نو هغه دا ګمراهی چې دي نه نو دموو شران نه موږ توا مشران به زو په کې مونږ بې نه صورته غسیږي ته وکړه نو دا مې ده دې کډی کلی تلړم د کوم شری دیږي واچو نه غو من نه نظر کا د کور پاون د لږه هون کیو خان هغه چې دا نه کړی ندلونه ممنت سنتو کو انشب ترسارا مونگا ذکر کو ایوی ذکر باکو مائقا موالا علیہ اللہ نا دم اگڑاو کرا نا مونگا ارامو کرا ابان گو ایلی شک دا آغین تقریبا سمودا پاس لس طول اس کالا دیده ما دو دو مشینو نزبا ما دیگر کمی سات پیتا او دا مظل با ما نو لس منڈا که کو نو لس منڈا که بدا او سمون جمعه ته ل شروعات لې هغه زلم کټ منشي کېو په ځان زه کېنا سم منشي یو سره اتکانهسته ازري زميدي مرته څه کوته و ماي خان ته چاته آغه شهر یا د لوټو عادی دمي ګډوري د دورلو د یاد زه ما جې زل تنو ما خدل کنو کړ دې ما مسجدې مې څوک دې دې جې مې څور کې فینزور په مېشتن کا دا وسل مای پسیر اوڑی گوداره کی گی گی گی مایلکا نن نپس دو سره اوڑا وڈو اتا م اوڑا جی ماینای خیر دی اگلال اوڑی دو سره و آغا سره ما تا نسی وی یرد دیسی سره تاریخ خوکر ما دعا و سره دی که منو بانیش کار کدون کردی منو برتمینت که خدا نماند اوڑا جداری تول کلی دی وستیر واری او خضا تول عزتو بلیسو مفاز پله چې د تری دا الله نه یو ریګل نه دی وېنه پرې جرم چې پرې کولې چې ما फायदा نه په حزبو دا فیده تفی ظاهرته دانه چې دنیا کې بینه ذلیل کوو او لوی عذاب زړه ذکر ک چې ده ډور متکبر دی او دا الله نه نه دی مقافي دی درځانم او به سنمات اسو په بچون دا سبت منظل با اللہ دلور کی بدا سی دا. دا, دا دا اغشقی بطر دے شقی قسمِ اللہ اکلا چو ابازے دے خلقنا آس او چو خرقی قضان با اللہ باندے دے پاز دے چو اللہ ما نرزاشی علم لالہ اماری صرف کو دے مخرق نہیں بائی کارٹو کھو جہا دےو کھو اللہ ایمان والاو خستغیب للجحاد بیان دے شاکیو دے سعیدو شا دنن شایی پکڑے دے اسلام کی ټول سلم کرایش سلم پولا حصہ ٹول اسلام امنی اما دے پتہی کو دے شیطان شیطان دشو دے سرگن دے نو کوخو دے پتاینا چرال دلائل نو کوشی اللہ غارب و حکمتو علا بیان دے تاو شایدو شایدو شایدو شایدو شایدو شایدو شایدو الحین درون تفیف فصل <وصول> انتظار نه کیندای مغچرا یی دی ته آزاد دغه پسايبان کې دوره دی دو سور دوره دی دا که سوي دی سبب د زوت نک نور سنواری مغریا سپهرا چه بیا نوجه او بیا ته جهه تن تیارېږي او آزاد دغه غوړې اواشی فرشته دا آزاد اپورشی کار د دی خو ذیل امر د دی کار ختم شي الله تعالی پزکیږي ټول مور مثال د تفیف دغه کومونیټه د قرآن قانون نه منلې اسوستي کړو دغه مثال تپوزه کا ده بنی سای دنا سورور کړو موږ دایتا زړه دای اسو کې بدل کې نعمت ته حکم دپای نعمت مانو حکم دغه حکم بدل کړ په پدای نه چرالګل نه الله څخه غوا بوله ده زوینا تزہیب قرآن کې یو طریقه دا یلا او ترغیب ور کوي او دا شيونه سره د دنیا مين اړایي پکور منندې پجداد منندې په دکان منندې نو دا الله حضر دین نه پاتش شه دی د یعنی تزید یعنی بیرغمته کیدل د دنیا نه خیسه شي دی کافر ته ژوند دنیا اټوږي کای دا غخل کو سره کیمن را دی چې کوم jihad لوزي امنو بال jihad امنو بالقران چې قران لذي jihad لذي نوې کور خان دي دا ورو बेरोजगार داوی به وقوف دی اگسان چې ویل دي دا لانا زېره په دې قیامت کې الله ذکر کوي چاته چې رضا یې به حساب ته ودل پار نه ترې چې د قرآن مقدس شي جیداد به وی شارشي پتا ته پات نه دا لانا لاس کړي او قرآن کې دا ډېر ذکر کوي چې دای سورته صاد کې ذکر کوي د کله جامتهت کي وقاو مانا لانا رجن ک نه د لا شرار دزیان وا سړي کې مور پرې خند چې د شپور ته کوي نغ حاقنا همسیفران امزاغت عن مفار من پر دنیا کې ټو کې نن من د غ جانې نیلو لسترې وخت کان الناس حکمت جار داخوا جنگ جي دا س خوښه تا سانه وا چې ټول په یو تیری تیو نه وو خلک ټول یو کلام محور دی ابتدا کې د ادم ولادت په توحید وو خلک ټول یو پتوہید فقط له وو نبرستې خلافه فلا له افا باسه مزید استمرار ده نرالې گل انا بيان زير اور کوم کي ايار اور کوم کي زير به اور کو چې چا وداغي حکم ومانه ايار به اور کو له چا باندې مانه ارالې گل به سره کتاب چې هر سرګنشي بل حق له زار نه ان زله مانه سمراړي له کمازي سمراړي چورته گل به په فا دينه کتاب نه چې فیصلوږي په مينځ خلقو کې پاشي کې خلاف کوي او پاري چې حق چې د حق خلاف شيول نو انبياو وصاف بیانوته سورج نه هل کې زی تفصیل را دي ما ته دل آورږي لته بين الذي کې طلبو فيه چې سرګن کې هغه مسله چې دایته مخالف شي دي د دوی مخالفي مسلمان بیان نو د په ستانبياو له چې خلق د الله د حکم نه مخالف شي نو انبيار هم اسلام هغه مسله خيلا دایره دا حق پر اخه لار نو په دې کې مگر کسانو څوکړې شو وګی تا دا الله کتاب په ځای میچاله ځلای اخلافې کړو د وجې د بغاوت نه د الله نه په خپل کې خامس علاوه تماده ما بګم بینم بغاوت کړو کومنس فل کې د دا نه نو توفیق ورکو الله مؤمنان عطا هغه مثلو ته چې خلاف کړو خلقو پاګې کې د حق حکم فل سره مؤمنان لو ربو توفیق ورکو هغه وو توحید و سنت تک شو ها دللو توفیق بورکو الله مؤمن لو توفیق الله ورکو هغه رب لګیدا رب بیان کو الله لار خی هغه تا چرزای شي په درزه لای نه کی ام حسیت تم تشجيع شجاعت ور کی بیان کا مساله هغه لګولی کیږي پاسهولې ضمان کوي جنبه جه جنت الله بلی شي تا او تا حالط په خانو مسل حالت په خانو کې کم تقریر تیر کړو خباب حضرت تک له غول او فریاد ورته وو چې موږ ته خلک کنسل کې نه وای حضرت کیناز بخاری کې راځي او خباب کوي او خباب په دې خفشه ته پهونی چې دوګل وولو کنه سې شو ارام په دپاځه کې پودا یوز اولمن علامه فرقی سر د پاسه بارول کافر خدا او دوه روټې وکړه فما یسدوه انسبیل الله او دې خبر هغه نورسته کوي تا باندې خباب سره غليدي قران وړاندوي جنت ته زیو تا باندې وته چی فراني شي چې دې ماټه قوم را باندې چی تاسو ته حالت په خوانو په خالي څنګه رسیدل اوږئ تکریفونا باعثا مالو للشو بوس دا غی مالو للشو بارے کی کورن رسو دولی مالو للشو کرو فخانو لما للشو وضور را عجب للشو لاسو لماد کرو فی علماد کرو وضور را مصیبتنا وذل دلو اجرکی دلیو ما قصوری که دا آیاتو یلو زامن قطع دے حتا ځان ته كلام دي مخ سره نه لګي حتا کې چې ویو پیغمبر دایته رسوله خبره حتا یکور رسولهم تسلیتن دا نه چې زرلولو انبيان جوړ کې دي زرلولو حق پراس پوکانو حق پرځ کې دي پیغمبر با تسلی خبره ویلې نقال يقول الذين آمنوا ما هو نویبا مو يسألونك ماذا ينفقون قل ما نفقتم من رب الوالدين والأقربين, والاقربين واليتامى والمساكين وابن السبیل وما تفعلوا من خيرین فإن الله به علیم اتباع لكم القتال ووهو کره لكم واسا ان تکرهو شئئم خير لكم واسا ان تحقو شئئم ووو شئئم لكم والله يعلم وانتم لا تعلمون تورب کے سلور مضمونه اول توحید فصل اعطون کے رنبائر کو کے بیاند درو فرقو داغی صف دعاوړ توحید پاګی ادل الله فلیو سرد اثبات رسالت د درې چبه د ذکر د نمایه ارباو تشکیل انسان او دلیل نقلی من الملائکه خطاب خاص شروع شو د بن اسرایل سره دا غي درې انکار صفاتونه تحریف کتوانه حق او ترک عمل امومنان تدذیب بیان صبر صلات ایمان د اخره دا غین پس د خطاب اول خطاب کے اتنی متونت و نقمتین دویم خطاب کے درم قوضی تہید مشران و سلول موجودا درم کے انکار دا وامر و اتیان بن ناواہی سلولم کے انکار منل الانبیاء السابقین پینزم کې انکار من حاضن نبی فغم خلاصہو بیدویم مضمونو دلم ما جاؤم جبریل بانیترازو الله را لگردے تدعوید و سلیمان تعلیف کے ساہران و جواب اغیر سے رت کړو درہم سیر الله را لگلے د داگئی تحقیق مانزلہ سلو رم تم د الفاظو من قولو رمانکے داگئی جوابو لا تقولو رائنا مشتبی الفاظ موائی پینزم مسالہ دے نسخے نن یو سوائے سبابل جواب د اللہ د حکم تابدارم شپاگم الله نائب نیولی دی جواب سبحانہ وم کتاک پرستے نقرائی منتعلی روائی دا رشتینے دے مینس کې بیان د ابراهيم رسالت امور سرا سرا یو بيت الله جوړ شو د توحيد دي نو تاسو شر کو دي کوئی پکې دیم دا پیغمبر دعوت د ابراهيم ده نو تاسو دې خلاف کوئی دې توحيد د ټولو انبيو دین ده ور نه مني اتم شبات تحويل لقبل او داغه حكم نهما شبا توقف صفه مرو داغه تخي بيزجر کازمينه ده حق له اراد شرقي پھیليو دریم مضمون شروع شو دریم مضمون جہاد او جہاد الی کیږي چې اسباب دي بغیر د اسباب او کارنکی کیدال میں اسباب دي هر څ الله پاسباب او مرتبه کیږي نو جہاد لاول دریم منزل دی چې مجاهد تلنګوي تکلیف داغه د پاره پنځه صفات چې داغه قدس سره تعلق لري ایمان بالله اخر ملائکه نبی او داغه اندامونه په ضبط کی چاغمال ور کولی شي اقامت صلات کولی شي دا الله برحمن له شي داوی چې کم بساریفت هغه پیجنی پر پلو stingi اولاء الذین صدقو دیم چې ملک امن وي دا امن لپاره سلو قاعده د ظالمنا بدلا غستې شي ملک مال لا لا قانون وشلی شي ارکار مستعد او خپل کی نامرد نی تین امار دینو اغباسم مدافعاتی او صلورم نه ہے نیل ارتشان فاغی مسرد حج ذکر پر نیرن وضاحت اوکر لکسن کے آجیب حج آج کے مال او بدن کرائی نو دانگی جہاد کے دانگی دو فرقے ذکر کرے دمونکرینو شاقی و سعید شاقی کے او ادنا او اعلی سعید کے ادنا و اعلی او بیتر غیب جہاد لورکر دید اینا دی جہاد رہ منزل چه درین منزل داره جهاد علا کی ریشی چه کور سمی قراغ کور روانی نو اغبا جهاد سو کی او دیل اتن ساحتام ذکر کی یو حکم چې ده کور مشر انفاق کی قراغ کور مشر انفاق لکی نو کور خرابی زامن را پاسی اغا قتل کی خضو اللہ ظہرور کی چه ده کور مشر کے انفاق کی بیم چه ده کور مشر غیرتی مدافعات کو لیشی کب غیرت ای نداغا کور روانی خضای پیو طرف زی ایلونی پبل طرف زی حضی ای بنگی چرسی داغا کور القتال ذکر کرن چه آگه چه ماده ده قتال بی غیرتی ایمان والا چه غیرتی پر ننگ کئی پر ایمان بانده چه ننگ پر ایمان نکئی ناغار جا تا خسره وئی ناغسو کولیشی درام چه آر جنگ تا تیاری سو چه د دی دین خلاف کئی آسو چه دین تا بدوائی ناغر وقت جنگ تا تیاری ردتا حکم ار قتال فی کل یوان سلوهم حکم چه زان ساتی جه محرماتونا چه پلا بنگی چرسی نو کور سنگا بچ سی محرمات و نظان ساتل خمرو منسلی ذکر کرد یو دا فیل نا ایو دا اکل نا فیل ام غلط او اکل ام غلط نی اوش رحم وی په غریبانو باندې اصلاح و لیتاما کی اتیم بانده رحم کئی نظاغ کوروی من د خوره مخالفین سره تعلق ني د چ كمي اوسره د الله دين خلافي نوغه سره بایکا دي ان کا غبنده خيستاي مالداري نصرداري اسو کول دا حکم خدور کوي زينكم چاګه قدمو شي کرن ديو لوګي دالغي مالدار او دولت مندوي و چا قيده خلافي نوغه سره رشتنه کوي رشتن کای هغه چا سره چې دا کې دی نه خلاف حرام دی او ستاسو تعلق ورسره جایز دی مبتدی سره نکاح حرام دی امو حدیثین وای مبتدی سره چې رشتہ وکړل وسل رحمی په خدا ده الله نشپغم چې هغه نه کوي منه کوي نه کوي ځان بچی د مؤمن ہونا اوم اګه پلیت زاین ته راضی پلیت زاین ته راضی پاک هغه هیڅ وی اوګهګه پلیت هیڅ ذکر ک د پاره د وضاحت لګه پر لیکن هېږي نه نه باراج ورته هېز هغه اختیار کړي نه اختیار هغه کوچي شی پلیت ته متمرته نه او بدعت د بدعتي په اختیار دی ریجا غ بدعت کوي نو تاسو څنګه سلام لذی دا وته حیزه ته لړې او جاګه بدعت کوي شعر کوي فزت کوي نو تاسو سلام لذی توردا څنګه دې قران یو شي ذکر کوي مرات نه ټول انوار مرادی لقدل ته ذکر کړل مرات نه کول من المحرمات وقل كه هي غیر هي وم زائد احل و حرمت اپی جنا جلند جمعیت اگورا نسا اکم حرص لکم زائد اپی جنا دانا چه انقدار شاوت پاردائی که زائد اپی جنا مرادتنا نسا مرادتنا عام حکم دی زائد احل و حرمت اپی جنا دانا چه تتر گا تا زیل تا زیگون پاک دی دانا چه یولو سما ماخه مه پخ د درمه په خره یی زایدې په خره ا نو زایدې حل حرمت پیجنې دانه چې په اړه کې بوراله امرات تنه کول دا یی زایدې خبرو پیجنې استاد مجلس زاید جماعت نه ده دڅګا نه استاد در دې رو باید دان ده نساوکم حرص لکم زاید پیجن د خپل خبره د خپل فای زاید پیجن د خراش کار قرآن یاو ذکر کئی کل تقیاس کئی چه زائع نی نو کور با دروانی یاو با یو سوئی بل با بل سوئی سر با دی خوگی کی آرام با دی نی زائع او پیجانا دا یاو ذکر کئی او تم زائع او پیجانا دا حل حرمت نهم دخلائی ازمتو کار فدروغا دخلائی نماخلا چه قسم پخلا داکار میں نیلے سری نزغه بر او قسم دا الله بي مکوا او لسم ال ایلا. ایلا وی د اعلی باب دے معنا جدا کې دل ال تو منو ذنبل شمز مثلا دی ال چهو سری خدتوی تاسو لهور مېشت نه باندې دیکي یو او دیکي نږدې نشره نو تلا دولت لاقرا له دغه طلاق نه دی ویلي چونکی د ځان بچګ د اغه شینه چې په حق حقو ده خزه او د پاوشي اتهانو کې بایکات نو پکار نو شاره ویته لا خزه نه ده پکار تا نه خله دا یو سره د علم قدر نه نو غی لاواله ده اغه علم سره اله کرلا اغه علم سره پکار کیږي چې تا دا علم قدر نشکوله نو تعالی علم سپکار ده یا سره ایمان دا اسلام قدر نکیدن اقل ایمان سپکار ده آخو مولدی ده اقا خود قسم کوله دا اسلام دا آمدنه لکسان که او سره قدر تاوی چه زبا تازه سرور میشنی دی که گم نو دا دا اقی حد تبا کر نو دل خضا اسماله ایمان با نفای طلاق شو پا نفس مدد گردن که دو سره دانگی که او بارز اوری اپ عمل نه کوي په قران او حديث نو غل قران او حديث سره په کار دي ور دنه تاو علاج د قران سره ته تا درو دیلی شه ته پهږي په تو طلاقې نو مساله دي دا ذکر کرا چې بایکات م کوي اقوذ بک نو خذل بلی شي بیا یول سم مساله د طلاق مساله طلاق څه معنا ط ا ل ق ق و م ا ن ا د خوشتبه طلق الوجه ارسلته چې تندې ورونی طلاق دا معنا د دواړو خوشیاله چي نو بیلې نو په خوښه دی بیل شي طلاق کې معنا د خوښه ده د دارسلام کړه چي گزارنه نو دل دانا جه غصاراشی ما دره کانی من اطلاقه کڑی دا لفظ اطلاق تاب خامخازان من اطلاق چه پره کسیر الم اطلاق نسق بری اطلاق ورکوم نسق بری امولا راشی سیما دا سویجی سوی سوی تا خود آگئین دشمنی جوڑا کڑی دا او سس کی گی نمسر اطلاق چی گزاره نکی گی انو که نئی فیصله او کئی یو بلنما بیل شو پا دی بانی تفصیل کره زکا پا سبب ده ده دوار تبره پا جنگ ورزی طلاق بغیر ده رضا ده خوشای نئی دوار تبره پا جنگ دوار تبره سو بیدو دو تبری ملک تبا کی گی دیو جنہ شارې لفظ تلاق وای چې په خوشاله پری دی چې جنگ جوړ نشي کوجو په جنگ افتاشي نجات بدل نه پادي شي دونو سمو مساله درې زا تلاق کونکری شو ان نو د بچي به ساتي بس به سکی نو غله مساله درې را چې بچي د پيو بند بس او دا د جامی جوړې تعلیم بندو بس وسنجي مور سرا بھئی کپلار سرا بھئی زکا اسلام بنیاد پا دے دے چه حق ضائع نیشی نیدہ اللہ بندہ دے اسلام بنیاد پا دے, دے حق ضائع نیشی دیو جنرچ کمشی باندے حق ضائع کی نو اسلام اگا حرام گردو لی دی شراب باندے بے اوشی نو پا بے اوشائی کے تاچہ بے اصوائی نو پا تدرتانے لگی هر څو به وایته حق مزای کی کنزل بکه بدره ده بکه زه جن شراب حرام پییلی زنا حرام کړی دا حق زای کی ځکه د انسان حق تبایشی بچی پیدایشی نو مو روي زه غو دانش د زنا ده نه په سارا کې غور دی بل دانش ورته مان پیدا دی نو پلار پر ونیش نه نو په چی حق زای شه اډور ظالمان شه کدام ظالمه شو او سرم یې مظالم شو حق زایکه دا کانزل کول حق زایکه دی چې شي زتا کوي دا ټول سيزنه د اصل بنیاد د دا اسلام داره چې دا اسلام کې حق به دا لام نه پر ځای کې خدای حق خدای توبه پر چرانه وای چلا دی نو خدای خدای نشه ا دایې په اسلام کے د انسان حقونو ځای کې کافري اندازه حق هغه ته دین کې مرتدي نه ومه خای چې هغه ته لا فعل بد کار شي مؤمن سره نرمي کې چې هغه رغبت او شوق پیدا شي د اسلام فلسفه او د اسلام بنیاد ټول په دې خبر ده الله توزیع الحقو دا نه کې په بیرو کے خیانت بنه کې دوکا بنه کې مخلوط <مفروض> بنظر کر کے ذکر دا مشتری حق دائے دا تو صحیح شہدی ورنکا مضاربت کے لیند لیند کے حق بنظر دارنگی دا دا طول مسائل جسور دی در بیعید شراع لکسن اول د کتاب الفقی پا حقوق اللہ کرا انو دیم حصہ حقوق بات کرا در فقی مطلب ہم دارے دا دا دا اوول جلد کې صلات زکات حج روزه دا دي حقوق الله دوم جلد کې نکاح طلاق بیع شرا مضاربت او حقوق العباد دي بنیاد کون كيفه شي تفان الله لذو کرمي څو ته شي نو يا الله به احسان در سره کوي الا سمعتين فلا تقربهما ابدا مگر دو سجن ته چري ني شي دا دو سی دونا یاد ساتا البشرکو باللہ والعظرارو بالنسی اگر دو سی دونا چه خدا غضائب حق کے برسوک شریک نکے اگر مخلوق حق ضائع نکے دا رنگے قرآنم ذکر کوي نو پڑے کئی حقوق العباد شروع لکه لکا مکہ صورت کی حقوق اللہ توحید و رسالتو نو دے میں ایسے کئی جہاد اوغی کئی حقوق العباد دې ته وایي تدویر المنزل کم خلکو چې آداب کتابونه لیکلي دي مداري کتابونه پدري شي دي یا تهذیب الاخلاق حذا بسامل ته وایي سمشه تهذیب بوله اخلاق دنا خو خو ورکول بار تفیل له اګه ته تهذیب الاخلاق کوئی یې نه خو خو ورکول اګه آداب خیر اګه طریقہ خیر د مهسا په تدبیر المنزل د کور دي باسي چې د کور معاشره به څنګهي بندوبست وسنګي او د دین او سیاست المدنيه د کلی اصلاح سیاست الملک دا درې اسوباني کتابونه دي زوفيا کرام او د محققين او علماء کتاب په دې کې د غزالي کتاب احیاء العلوم سره جله کې دا دا بولحسن کلاوازی کتاب دے اتحرف دا تاش کبرا کتاب دے مفتاح السعادہ دا شاکر اسلام کیونتی میں پدی کی گن کی تابونی دی دا دا دا پدی دا فن بیدوی سے شوئے دے یو فن دے چی زاہری دے چی دا بندہ دا دو قسم دے تحذیب دو قسم یو دا دا خوی او دا عادت اخلاق و عادات نو دا غیر کتابونو باب دے بابن فی الاخلاق و عادات بیم دے و رقاب فن دے ضرور سامول ضرور مطمئن کول یعنی دا قرآن تعلق چه ضرور دا چه سمی دا قرآن تعلق نه رہی او هر وقت دا قرآن ساری صحیح تعلقی دے دا پارا بہتر کتاب دے ارسالت القشریہ اگر کتاب دے پده دیم فند تازیب الاخلاق که داگه ده شیخ الاسلام انسالی کتاب ده منادل السائری او ده ابن قیم کتاب ده پاگه که مدار جسالی کین پده نجل لکه اغا ده اخلاقو ده عذا تو پده دیم ایسا ده قلب او ده غذالی کتاب یا دنورو تاش کو برا کتاب هغه ده اخلاقو پا عذا تو پده نبای دو و تدبیر می سره تدبیر المنزل د کور بند بس اغه قران ذکر کئ او پاغه کی ما د ابن مسکوی کتاب ده تهذیب الاخلاق د دوانی کتاب ده اخلاق دوانی جلالی ته ضرور کتاب ونری یو څای بیمار ده دارونه کئ نغ بجور شي عادت تفائدات ای جداوی راوی تګی له اپنیسکی نتن د بایما ته شي د فن کوریملا نور ته پته شریده فن چې د فن کتابونه او د فن مطلب سم دي دا د تدبیر و مندل د فن کتابونه کوم دی او دا فن په کوم کې کتابونه کې دي دا د ملک دکر کلی اصلاح سیاست المدنیا ما ماما کې ذکر کیږي چې دبا ابو یعلا موسلي کتاب په دې کې احکام سلطانیہ او بهتر کتاب ده داب الحسن ماوردی داگئی نمده الاحکام السبتانیه دا ملک انظیم دا ملک آداب دارنگی پدید امام ابیوسر کتاب ده کتاب الاموال دا ملک سرقات تقسیمون داگئی عشر دکا تغسکل فن نمالیات پدید بانده دید ابو عبید السلام کتاب بیاخره کتاب الاموال دارنگی پدید فن نور کتاب الاندی دا یعبیل فن چې دا به قتل زانان به برابر دا فن د مختم ک نه مولیان ختم شودي کتاب نه شته او خوا به کتاب ن خواورې د نه ما ته به مانوي دا مللار شوی دی په دی نه پر کتاب کو ملا دی کله که ما بهدل کتاب ذکر وړ میانو به و چې دا کتاب شته دی ب داوت ما ذکر کړو یو ابو داود سجستانی دا ګدرسې او یو ابو داود چې الیسی دی چې هغه د دې ابو داود استاد دی بخاری اوداو کتاب پنځه جزو ذکر ما یو ځل ذکر کړو نو زمو طالب سره شیخو حدیث په ځای کې جگاوه کړ چې دا کتاب بالکل نشته ما لا غراره mortema یو خبر به کې زبد علی کتاب درکم وردا بوخه فزای کې به نه دا سرسکی ما تا تا قد اپنادی که میراد پاتی شویده کتا امونان تا او پیسه ندور ما دا ارطاقی جدا دا بودود دیالیسی پی ما او او ریسار کتا که تیراوی ستاسو ستاس در قتلیده او سرسکی یعنی دا فن نگوری اجتی نشتی و اجتی گرائی تا دی تیترون تا دی چاری تا دی دی فن تا اجتی ویجرا فن نگورم دا کتا ام دریم موضوع ده تدبیر المنزل او دې تدبیر المنزل کې اتل سه کار ذکر کای انو لسم یو لسم حکم د رضا د بچی حقوق او دو لسم حکم ادات تا غخذ انتخاب د مرشه او صار لسم حکم د خطبه خطبه او پیغام د نکاحه یو د خطبه یو د خطبه خطبه ار خبره کولې چې تاسو سره پرولې ساتې پرولې چي کین نسنګ بکې چلو ورته خې جریشتہ کین نسنګ چل بکې دلشتې چلو ورته خې او رشته چي کین چا سره بکې یو ملاتوات سپوږن کوم بچی بکمه طریقو کوم زه ناغتہ د قران سره اعتمد دی لیدم په صیرا چې قران خدمت ذکر کړی دی, و دی, چل دی. چا و چا با او پای کې چل خندې چا سره ورکړول لیکه چا سره ورشته کې او رشته کې نه څنګه بکه کور ولا سمي عذاب ورته کي او پیند سم حکم طلاق دا خذه چې راځي او څاو قتل دی دیندا غیر مسکل بها کتلینه او طلاق ورکړو او اشپارسم حکم د صلاة په مینس کې او ولسم حکم وصیت د پار د خپل بی بیانو زګر خدې اتمه اشاره شي نو د اتمه سې کې قرآنی گزارنه کی کور خدای پالای یاد لري پالای دواډان لري ادا نهي او داګه اتمه اشاره شي نو داقیقو پاکی دولار دائم درازی نو آغا با کم داکیو سیجی نو داقیق بند بسی مکم او ترسم حکم متعا حکم دا متعا چه خدا طلاقه که نو آغا بسنگ رفصت ہے دا کورنا تاسو جن تیر شو خیستا اس آغاستا دا کورنا جی بسنگ بل دی تالب زیه چلےږي بهر نو لب بستر اور کې او په سي اور اور کې دا مسافر چلےږي نسور سر اور کې نو داتا سره چې جون خطر شو طلاق لور ورک ورک نو دا بسنګ رخصت اته او د دې تور حکمت مې څه ذکر کړي چې دا احکام مې سره ذکر کړ دا دې وپار چې ساده کورانه شي دا اطلس احکام دی اطلس کالا پس سڑے بالکی نابالکه دا اطلس دکا کانا سنت درال که ما دا لانده انسا کرده ایک دو تین او دا پاس انسای ما دا آیتونو خیلی دا اطلس احکام سئیز دکا او پدیبانی رساله و لیکا دا کور روغواله دا رسالیم نی کور روغواله دا کور اسلام ادر سالینوم ده د ژوند تیرول ژوند څنګه تیرو اره دوه نوم کیره اصلاح البیت اصلاح المعاشره اپ دې کتابو لګه ما ته تهول نلکه ما مون اروپا کې داړم مون غدا ته بنوایم مون اول د ذرا بات شي زموږ لا دا کیدنه چې ذریه بات شوه لري مان سره کې ده ان <تصالح> نن قران وای سباته نه ییلی سباده خلاف کئ ددینی دو زما دوس ماتا ذکر کوی غیر مني سره خبري کوله په ماتا وی ته ماتا ګوره اسلام موه د مسلمانې غمنه کوئی سایوم نې دی یو مذاب د پابندین په ته وله په ماتا وی ته ماتا دیو مذاب وله او خا تهغه خپل پیغام برتابی ایسایان دا ایسال اسلام دا تاریم نیدی تا بی اندوان دا کل کتاب نیدی تا مسلمانان دا کل پیغمبر پرنگ نیدی نظر کاما قرم چیز اصلاس و مذہب یا سڑی دارسی نیشتی جاگر دا اسلام پرنگ رنگ دی و یا فاسب فاجر دی یا نیاد شیخ دی جا دی پرخود دی یا نیاد شیخ دی چا تا بدنوان یا قره دا کلی لرکر دی او چسی پخلی را دینو غوائی ده ناس چل نور دی ده خبر نور دي زائد آجه نپی جنی دک میلو غیر آغی جمع تا واقوان را دی آره. سوک باقر دی سوخ مار دی آره. انسان خونی انسان ته خدای چې د حاکم دل بار دل بار, بار دینو غیر میشی دولی اپیر ایج دکنه ده, ده حاکم دل بار, بار دینو غیر کی حضر رب العزت دل بار ترازی نو سر بارا نیولے دے اخبری کئی دا انسان دی نو دا چا انسان ہو جید داخل دوخ پو بقر دے لکای دی چاپرے کڑے دا ایسے غوائے دے نو قرآن دا تل ساکام ذکر کرد کل جدا ذکر کی نو اصل مسلب شعور کی دی جہاد او پاغے انسلب بیان کی نسابقینو نکا دا تول دا پار دا جهاد دی ادا تول دا پار طریقی دی جهاد بیان نئی اوغا طریقہ بیان نئی چاپ دے طریقے احضا بیان دے اولی ویمی رحمانہ درودہ کی سوک دے اوگو را گر چاڑا کیو آگ نئی تھی یا راڑا وای دلتا راڑا لتکے بسکتے ہیں خاتونه ټول دشراو منا کوم امين نسکي په ګران لفظ وز کلام ټول تاسو پاکستانا سفر کومو کومو کې بیان د انفاق شویو نو څه مون ورکو وایا اول ځایو پیجنای خیرات کې زکات ورکه فوال ځایو پیجنای اځ خرچوې سمال خیر مال ته وي انتر کا خیرن او خیر ورته زکووی د فایده دی نو اول مور اطلع پروانو را یتیمانو مسکینانو مسافرانو را اول مور اطلع دوګی دی نهر دی نه ویل ورته نه بعد پلوانو کې د څوکګې نو خیرات لري ورته او داغې نه بعد یتیم مسکین دي مسافر آ آتی خرګې مال الله په دې پهل میز دی په چې خرج کو ځبازنه کې نداء کارمو کو الله په نوم خرج کو دا چې خر... ازبادل مو کو اول مسالې د انفاق فی سبیل الله او دو مسالې د قتال پر شویلې په تاسو باندې جنگ ادا بدل کیتا اوستا ال قتال قتال سر پر د مدافعات چې د کافر د ختم شي د مسلمانانو په ملک باندې حمله وکړي اغه قبضه نکي دا رنگي د مبتدي زور ختم شي چې اغه خپل بدعت نه کوي زموشک زور ختم شي چې اغه شرک نه کوي مقابل هيږي او هو کول لكم ادا جن کول بدل کی تاسو ته کور ها او کرا کفره کور ها اته وي چې پتا بیت بوجرا وني او کر هغه چې په بدن بوجا وني زکر زم سکيلا نماني شو دا خن لگی تا تا ووکون لکن دا خن لگی تا تا مکروس تا وئی تا, تا خن لگی تا مکروس تا وئی تا خدا تا سزا جدائی پینے لئے لئے لئے تا پسند ندینو او حرام ستا ہوئی الله بند کردی او اللہ دا غیر پارا سزا بیان کردی او زر دے تا بگی نہیں اځه फायदा مې نېته دلارا ته سپويږي په صباح تا ته یو شی بدلږي لکه دې چې ستا خير دیو جن حدیث کرا دي چې اوکار کې الله نه خير وغواړه استخاره وکړه استخاره تل د خیر ا دعا الله همني استخيره کو بعلمي کا وقدرته کا خدا ته نه دې کار کې خير وغواړم زګه چې ته په خير او په شاد او تانه الله خیر غوار ذکر ستا وڅکي دي خیره وشي الفاظ اندازه لري ته یي تانه قرعه خیر زګوارم یا الله ستا پوسکي دي ستا قبضه کي دي اذر دے چې بدګني يو شي اذا فائدمني تا سو اذر دے چې مينې کوئی يو شي زرا اذا بدي تا دل الله پويږي ستا په خیر او شر اته نو په خیر او چتنه پويږي الله تعالى ما لپاره خير پوي او چې استخاره چا کړي دا دعاغه خو ته استخاره دې خوب بيوینه درنه استخاره طلب به خير کوي دعاوکا درکات منځکا کفای زم غویاه لمنډای کې قدمه فائدې الله زما په لاس بر کې او که زما نقصاني الله ما او ساتي منډای ته ته زم خو دې منډای ته غویاه ان شاء الله وای په ان شاء الله ته ساجد ته روپي میجیږي 1 په منډای کې ډیر دي منډای ته 44 روپي دي چاو په لے هران پریشان ګرځي ده پور تراغه فد او چلو شو و ان شاء الله ته و ما ان شاء الله روپي نه چاو کړې ان شاء الله پورته روان کوشش و میو کار و کی بیا سوچ کې یاره جامې نړم بیا د خپل رب نه خیر وای بار دې سفر ته دې او الله تعالی خیر وغواړم د سفر کې چې کوم خیري جمع جوړای کی واچې او د سفر کې چې کوم شري نو الله ماته نه بیرته کی دی وروه روان کی لړما دو ها وای وای لړې دو تم غړي خا دې دانوي ته کور نوزم چې الله نه خیر وغواړم په زکه چفا دے سفر کے ماں با مراد را دے یادانوی انچہ دو کور چاہتا پاہا نو حدیث کے رازی کور آگا چاہتا اس پاہا چاہتا نا کئی دو حدیث دعا دے کور نچو دی اللہ منی استوجعو کماری واہلی خدا اقبل مال اقبل بچی مطاہ تا اس نو با ماں دے باتی خیال کوئی ذلڑا ماں زمان دیگه کلی که او ملکو داگه چپلاسی و دا سوگیدارو مخمنون رنویم نصار با داگه داو چیز شپیه بسی شو نا بای تانی تا وراد نگرزانو پا زمانه که اولی خورت آواته دا او دیکنبر باندو بوده دا وید فلانی ملکا زلنا مکلی تا گورا دیبن باید خیر کوی دانوی اللہ تزمان را بید او زخ ظاهری ساتي دن کې بچو د معلوم حضرت نه لری شم الله دې تا سپارم اللهم اني استودعك الله دې تا, تا مانځم دې پدیم نه پوځه داګه به خدای راځنه موږ چې به خدای نه غوړیری دا نو آیونه تایونه ربنا حامي صدق الله وعده خرای از زفر عالم او تاروغ را اسلم اللہ تو بمین ساتا از خرای شکریہ اداکا دورکاتا ملدکا دیبا نیک پور تلارشی زمون تو خواد ما یا واقعک مولا و غاقی مون ناغب ازر تراتا انو مولا مخو تو قیمو کے پیم کولے نځه قال کوما ته دامنمد راغلي دی په تکلیف کې نه هغه اوري تکلیف کو به ستاسو داوم چې تاسو کور ته ځینې څو وي او بل غړونه وایي کنه ته په ګډه مکه مکه نور دی کتل به بغلو وایي تاسو وایي بغلو وایي تاسو وایي زه نواب وایي سوای وینې پر ست د بغلو وایي څه پات دی او ته ته دې جمعه ته راځي بګلو غوي ته سوال زه خلک وایو خاندن زه موږ ګړي کېو سړیو ډېر مشل سړیو قلم نو میو ځېلې کوې دن کړو فور کرا نو نو اور کوله نو ماته دې جمعه پر دې چې ماو پټرو خلکو جنگول ته پاتې نو توبه ما سره جوړه کیږي کافور لا نماندان سره د مشرانم کړي چرته نه نو اغه موليسه ګډا چونغه ته مې توم راځي چرتا مې داسه دي بابا یو کار دی ویلې کوې دن کړی او پزګه ورکې ته مې راځي راځي اغه مې را دکې نه دې ګوسکه ا دډای راو اتا ما ورته دا سارور دے دا ورکه اغه وینې ده دا سه دې دې او کته ځمن کې مولي سه ساجولاته وردون نو مرته مې درځه مې کېږه ما اوس خبر وکړش عم علما تا وي د دې ډوډا سنون دي او دې چې موټر د ارن قلم خان قلم قلم دي نه ما قلم رضا خبره وشې به قرق اړو وګر موکو قلم څه مشونه ورکړې یو څه خبره زما قلم څه مشونه ورکړې څه ما سره کته کا مجھے ارام سر کته تیرے دادا سوئے ارام غریبا اور وہ کلام میں مجہو ہے قاعد نہ کہ انا مجہو نہیں کلام مادر کی اگے قبر میں بری پر کدین ہوا پتہ کرو مگر ملزے ما تاوی عجیب بات سارے یہ پھتنے پھتوڑ نوئے تو کی زمره کو قرانوم چې کله یو لفظی کوي مداغې مسدار تاسو صحیح وي اته زنه پي گئی په خپل فائدې درن حکم کوشن سپوز کینتا نه د جنگ ځنګ پدې کې چې د جنگ زکا سلور بیچ تی چې بای کې جنگ په خوانو دین کې بنچو